Глава 35. Сімейний Союз. Я нітрохи не соромлюся, сказав Джон Макродин. Мені це почуття незнайоме, як щасливі повідомити вам мій батько. Ребека, тобто Лінор, єдина жінка, яку я коли-небудь кохав, хоча ми провели разом три дні. І з того часу кожну годину, кожного дня. Я шкодував, що нам випало так мало. «Джоним, будь ласка, не треба!» – сказала Лінор. «Який у цьому зараз сенс?» Але вона наполягала на поверненні до чоловіка, який, сучаси з того, що вона розповіла, був досить нудним. Вона виконувала свій подружній обов'язок. «Як ви смієте так говорити про мого батька?» – сказав Тімоті. Потім він обернувся до матері і голодно запитав, «Ти справді сказали йому, що батько нудний?» Про що ще ти йому брехала? Розкажи йому, мамо. Ти винна, сказала Айві. Твій батько мертвий, Тімі, заговорила Лінор. Лист, який ти отримав. Його написала я. Який ще лист? запитала Джейн Докеріл. Лінор Лайвінґтон надіслала і п'ятого листа. Пасне впору. Того, про який більшість з вас не знає. Вона надрукувала його на тіше друкарській машинці, яку використовували для попередніх чотирьох, де є зіпсована літера «Е». Однак у цьому листі не було зановачення вбивстві, і його мадам Левінгтон підписала на ім'я Меркуля Пуаро. Вона зобразила все так, ніби цей лист прийшов від її покійного чоловіка, Сесіла Левінгтона. У ньому вона повідомила для Тімоті, що його батько живий, Хоча всі вважали його померлим, і він виконує таємне завдання уряду. Як ти могла так брехати, мамо? Я повірив, що він живий, сказав Тімоті. Лінор Левінгтон відвернулася, а й знову торкнулася її руки, одночасно кинувши погляд на Тімоті. Ми всі хотіли вам допомогти, містере Пуаро, але ви нас обдурили, сказала на «Ви дали нам зрозуміти, що можете довести, ніби дідуся вбили. Однак тепер стверджуєте, що це був нещастий випадок, як ми й думали. Мадмуазель, я уважно стежу за тим, що говорю, і жодного разу не вимовив дещо неправдиве. Я лише сказав вам, що впевнений у наявності винуваться злочину, вбивці, яку слід опіймати. До того часу вам загрожує серйозна небезпека». Ваша сестра хотіла, щоб вас повісили за вбивство вашого діда. Коли вона зізналася у своїх намірах мадмунзель Айві, а саме цю розмову підслухав Кінзбері, вона ще нікого не встигла вбити. Можливо, вона не стала б доводити справу до пред'явлення вам звинувачення. Я не знаю. Але одне мені видомо, напевно. Невдовзі після їхньої розмови, вважаючи, що вона ризикує і можуть викрити, вона залишила Кінсбір помирати. «Лінор Левінгтон, ви стали вбивцею, коли почали планувати смерть вашої сестри». «Чому Лінор хотіла, щоб її сестру повісили?» запитав Джон Макроден. «І як щодо інших листів?» запитала Анна Бальтредо. «Якими б не були наміри Лінор щодо мене? Навіщо вона надіслала такі ж листи містеру Докерелу, місіс Рулу, містеру Макродену?» Мадмуазель, мсі, будь ласка, я ще не закінчив пояснень. Оскільки не можна підійти до кінця, не почавши спочатку, дозвольте мені розповісти вам про друкарську машинку. Лінор хотіла мене обдурити, вона дуже розумна. Між моїм першим і другим візитами до конбінем холу, місис Левінгтон вирішила, що буде розумним показати, що вона готова співпрацювати. Щойно я приїхав, вона повідомила, що я можу оглянути машинку, і що вона нещодавно купила нову. Стара, за словами Лідор Левінгтон, була не в кращому стані. Зрозуміла, що мене не цікавила нова машинка. Мадам Левінгтон сказала, що попросила Кінзбері приготувати мені обидві нову і стару, щоб я міг їх перевірити. Так, вона розумна. Але недостатньо одна з машинок виглядала як нова, друга теж за винятком кількох подрябин та тріщин. Поро зробив тести та помітив щось дивне. Літера «Е» на обох машинках була абсолютно справною. І виходило, що обидві поза підозрами. Однак не лише літера «Е», а й усі інші були бездоганними. Якщо не вважати кількох подрябин, обидві машинки, що пишуть, могли бути абсолютно новими купленими в тому самому магазині вранці. І тоді я подумав, а якщо Лінор Левінгтон збрехала мені і замість нової та старої показала дві нові машинки? Лінор Левінгтон виявила недбалість, подумала, що буде досить сказати мені, ніби стара машинка погано працювала. Вона не подумала, що я перевірю обидві і зауважу, що вони виглядають однаково. Я став собі запитання можливо, стара машинка знаходиться у відмінному стані, і в деяких ситуація працює добре, але в інших ні. Коли я працював, з'явилася на бельтреду і сказала я бачу, ви почали вивчення машинок, що пишуть. Лінор дала мені суворі вказівки дати вам спокій і не заважати вашій детективній роботі. Чому медузеля побачивши дві друкарські машинки і два аркуші паперу? На кожному з яких були надруковані слова, дійшла до висновку, що я лише почав експеримент з машинками, а не завершив його. І міг придумати лише одну причину. Вона знала, що в домі їх три. Дві нові і одна стара, яку Місіс Левінгтон сховала. Тож я дочекався, коли Лінор Левінгтон спуститься вниз, залишивши свою спальню і обшукав її кімнату. Як я розраховував, мені вдалося знайти там стару машинку. Вона була у сумці під ліжком. Швидка перевірка дозволила встановити, що саме в ній є зіпсована літера «Е». «Мамо, ти збиралася вбити мене до того, як я народився?» «Ти зрачувала татові?» «Ти розправилася з Кінзбері. «Хотіла, щоб тітку Небель повісили?» «Ти чудовисько!» «Ну, годі!» Сказав Джон Макроден, «Не знаю, в чому ви підозрюєте Ленор, але ви не можете вважати прийнятим, що хлопчик так звертався до матері!» «Мсіє, я не підозрюю, я знаю!» «Скажіть мені, а чи ви знаєте Ленор Левінгтон? Що ви зробили, щоб викликати її гнів?» Джон Макроден помітно здивувався. «Викликати гнів? Але як?» «Дуже просто!» – продовжив Поро. Лінора Левінгтон хотіла, щоб Анабель Тредої повісили, але їй потрібно було брати участь у цьому. Вона надіслала листи з звинуваченням у вбивстві з трьом людям. Вимсія Макроден – один з них. Мадам Левінгтон розуміла, що отримати такий лист дуже неприємно, і тому обрала трьох людей, які, на її думку, заслужили постраждати. «Тож я запитаю знову. «Що ви зробили, щоб розсердити Ребеку Грейс, чиє справжнє ім'я?» «Лінор Левінгтон». «Ми зустрілися на приморському курорті відбі, заговорив Джон Макроден. Ребе Лінор відпочивала там з чоловіком. Вона, боюся, ця історія виглядає не найкращим чином. «Коли ми познайомилися, вона залишила чоловіка і провела зі мною три дні». Я не знаю, що вона йому сказала, не можу пригадати, адже з того часу минуло стільки років. Однак мені здається, вона вигадала якийсь привід про те, що їй потрібно таємно виїхати. Ти пам'ятаєш це, Лінор? Вона не відповіла і деякий час не виявляла емоцій. Мовчки сиділа і дивилась перед собою. А коли три дні добігли до кінця, я не міг дозволити їй піти. Я благав їй покинути чоловіка і жити зі мною. Вона сказала, що не може так зробити, але зробить, коли у неї з'явиться можливість. Вона хотіла, щоб наша любовна пригода тривала. А мені така перспектива здавалася нестерпною. Думка про те, що вона залишається з чоловіком, якого не любить і не бажає? Це було неправильно. Я не збирався ділити її з кимось ще розважатися з заміжньою жінкою правильно, – прибор Сільвія Рул. «Помовчіть, ви нічого не знаєте про те, що правильно, а що ні». «Тож ви поставили мадам Левінгтон перед вибором?» – запитав Погород. «Так, або він, або я. Вона обрала чоловіка і усьому звинуватила мене». На її думку, я перервав любовний зв'язок, який міг продовжуватися, якого він дуже бажав. «І не змогла вас пробачити», – підсумував Пору. як і Сільвію Роу за те, що та намагалася схилити її до позбуття дитини, яку вона зберегла. Х його докерл карав тім, за погану поведінку таке траплялося нерідко, тому йому також не було пробачень, і Мсєдокерл отримав один з чотирьох листів. «Але як ви дізнались про наш зв'язок з Лінор?» Я нікому про неї не розповідав, цілком впевнений, що вона також. «Ви не могли дізнатися?» Омсіє, ці відомості виявилися дуже легко отримати. Ви, мадам Левінгтон, самі мені все розповіли, і трохи допомогла мадмуазель Айві». «Неправда?» – заявила Айві. «Я сама дізналась тільки вчора». Місер Макродену вийшов до будинку. Мама побачила його і засмутилася, і я змусила її розповісти мені про все. Але раніше ім'я Джона Макродина нічого для мене не означало. Тим не менш, мадемуазель, ви допомогли мені розкрити цю таємницю, не знаючи цього. Я зіставив речі, які чув від вашої матері, Місія Макродина, і... Які речі? Я не впевнений, що можу вірити буде одному вашому слову, Буаро. Ви сказали, сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ваш батько ніколи не схвалював ваших занять. Ви згадали, що працювала на шахті десь на півночі і на узбережжі чи близько. Ваш батько не схвалював роботи, що забруднює руки. А ще ви сказали, що йому не подобалося, якщо ви займаєтесь чистішою роботою. Вираз «чистіша робота» видався мені дивним. Крім того, спочатку я не зрозумів, що мала на увазі – я чув, як слово «дрібнички» ви нещодавно промовили при мені. Батько використав це слово, говорячи про різдвяні прикраси, я думаю. Але це слово мало інше значення. Воно може означати «ювелірні вироби». Щодо чистої роботи, я вирішив, що йшлося про якусь чисту роботу на шахті. Насправді ви просто намагалися сказати мені, що взагалі змінили роботу на шахті. Стала робити ювелірні прикраси з матеріалу, що видобувався на шахті у Вітні. Лінор Левінгтон розповіла мені про браслет з гату, який пізніше подарувала доньці. Подарунок, отриманий під час відпочинку на морському курорті з чоловіком. Від Айві Левінгтон я дізнався, що шлюб між Сесілом та Лінор Левінгтон не був щасливим. Тоді я запитав себе. Чому вона так цінувала подарунок чоловіка? Значить, браслет подарував їй чоловік, якого вона пристрасно любила. Крім того, я дізнався, що Лінор Левінгтон зробила їй другий подарунок доньці – віяло. Ще одна річ, яку вона дуже любила. На віялі було зображення танцівниці в червоно-чорній сукні та з волоссям такого ж кольору, що й Озель Гайві. Це навело на думку про іспанську танцівницю. Я бачив таке віло у жінок їх привозили з континенту. Завдяки Роланду Макродену я дізнався, що його син має будинок в Іспанії, що він любить цю країну часто там буває. Чи міг чон Макроден подарувати віялу Лінор Левінгтон? Я вирішив, що таке не лише можливе, а й цілком ймовірно. Проте ні віло, ні браслет не доводили, що Джон Макроден та Лінор Левінгтон знайомі. Потім я подумав, Лінор Левінгтон може бути пов'язана з Сільвією Ру через Фредді, а Небелі – сестра, його докерів завідує пенсіону при школі, де навчається її син. Чому ж вона не може знати Джона Макродена? І я вирішив, що він повинен бути частиною цілого, а не розділеного на шматки шматочку торта. Тож тут немає нічого зайвого, Лінор Левінгтон знала усіх. Я не дозволю, щоб жінку, яку я люблю, повісили за вбивство. Мені абсолютно байдуже, що вона зробила, з лютим голосом заявив Джон Макроден. Для мене немає значення, що ви розгнівані на мене після стількох уроків, Лінор. Я кохаю вас. Заради бога, скажіть що небудь. «Пору, я все ще не зовсім розумію, навіщо знадобилося писати ці листи», – сказав батько Джона Макродена. Якщо місіс Слевінгтон сподівалася, що Аннабель Тредо буде покарана за вбивство діда, чому вона не обмежилася отим листом для сестри? Щоб приховати той факт, що саме вона стоїться з винуваченнями, що саме вона написала листи». Лінор Левінгтон не мала гарантії, що її план спрацює, і мадемуазеля Набель відправлять на шибеницю. Якби щось пішло не так, вона хотіла мати можливість направити слідство іншим шляхом. Вона розуміла, що їй буде набагато легше здійснити свій задум, якщо мадемуазеля Набель не знатиме, що їй слід боятися своєї сестри. Якби вбивство зонувати лише її, Набель трейдує змогла б запитати себе. Хто так вчинив зі мною, навіщо? А якщо з іншого боку вона дізнається від Деркуля Пауру, що чотирьох людей звинувачено в бивстві мсі Панді, тоді автором листів може бути людина, про яку вона ніколи не чула. І в мадмозелі Небель навіть думки не виникло б, що проти неї виступила сестра, яка добре знає, що вона не вбивала діда. Тому що вони були разом, коли Панді помер. Зачекайте хвилину, заговорив Джон Макроден. Лінор та Анабель перебували в одній кімнаті разом, коли помер їхній дід? Вам так сказала Лінор? Так, мсіє, усі три жінки сказали мені, що так і було, і це правда. Значить, Лінор забезпечила для Анабель Алібі. Навіщо й робити так, якщо, як ви стверджуєте, вона хотіла, щоб Анабель повісили? «Я впевнений, що ви здатні просвітити свого сина Монамі!» «Злочинці нерідко намагаються створити враження, що вони не робили того, у чому винні», – сказав батько Роланд Макроден. «Якщо місіс Лемінгтону розраховувала, що містретою визнають убивцею, тоді й слід було всілякої захищати та забезпечити їй алібі. Невже ніхто тут не збирається?» Поставте найголовніше запитання, нетерпляче запитала Чейн Докеріл. Я його поставлю, сказав Тімоті. Навіщо мститися, тітці Анабель, містер Поро? Яку шкоду вона могла завдати мамі? Глава 36. Справжній винуватець. Поро повернувся до Анабель Тредвей. Мадмоазель вам чудово відома відповідь на це запитання? Так, і я ніколи цього не забуду, відповіла Анна Бальтредой. Звичайно, ви зберігали таємницю багато років, і це кидало тінь на все ваше життя, тінь жахливої провини та жалю. Ні, не жалю, я не ухвалювала рішення, просто так сталося. Я не знаю. Саме я дозволу цьому трапитись. Але хіба я можу шкодувати, якщо не пам'ятаю, який момент зробила вибір? Можливо, в такому разі ви відчуваєте додаткову провину. Бо не знаєте, як ви би вчинились зараз, якби подібна ситуація виникла знову, – сказав Поро. «Можливо, хтось розтлумачить мені, що тут відбувається? – запитала Джейн Докеріл. «Так». «Давайте покінчимо з поясненнями містера Пуаро», – сказала Айві. «Добре, мадмузель, я повідомлю всім таємницю, якою вчора поділилася з вами місіс Левінгтон перед тим, як кінцбір підійшов до дверей вашої спальні. Незадовго до смерті панді, леді та джентльмени, у цьому будинку відбувався обід. За столом сиділи місі Панді, Льнор та Айві Левінгтон та Набель Мадам Левінгтон лаяла мадемуазель Айві за те, що вона надто багато їсть. Під час поїздки на пляж, за кілька місяців до цього, на складанці, що її ноги, нагадують стовбури дерев. І скривджена Айві, двічі ображена матір'ю, поскаржилася на її слова. Трапези закінчилися сумно. Трилеті залишили їй дальню в засмучених почуттях, сам Бернабас Панді був засмучений. Я повернуся до того моменту, коли Айві Левінгтон була дівчинкою, і Анабель Тредої вирушила з нею на прогулянку річкою. Пес Скітл складав їм компанію. Маленька Айві вирішила, що буде весело скотитися вниз крутим берегом. Скітл відразу відшу небезпеку, кинувся на допомогу, але не зміг її зупинити. Більше того, він подряпав обличчя дівчинці і шрами залишилися до цього дня. Мадмуазель Айві впала у воду і мало не потонула. Аннабель Тридо й довелося стрибнути за нею, течія була дуже швидкою. Мадмуазель Аннабель ризикувала власним життям, рятуючи пламінницю. Тепер ми маємо повернутися назад до прогулянки, про яку я вже згадував. Лінор та Айві Лемінгтон взяли з собою Псахопі на пляж, Бонабель Тредої лежала в ліжку з грипом. Мадмуазель Айві любить плавати. Вона зуміла подолати страх перед водою, що виник у неї після нагоди в дитинстві. «Хоппі? Я думав пса звати Скітл!» уточнив Юстас Кемпел Браун. «Це двірізі собаки, Мсіє. Скітла вже немає, хоппі ж породи, він його замінив». «Замінив?» «Ніхто не зміг замінити скітла, як ніхто не замінить Хобі, коли...» – сказала Анабель «Прошу вибачення, бадмуазель, я сказав, не подумавши. Але зараз не час говорити про собак», – сказав Роланд Макроден. «Ви помиляєтесь, монамі. Собаки, бо точніше покійний скітл та сама істота, про яку нам слід поговорити». У день поїздки на пляж Лінор та Айві Левінгтон сиділи під деревом. Хобі прибіг до них після того, як трошки поплескався у хвилях. Мадмуазель Айві побачила мокрі лапи, що стали набагато тоншими, і повернулася до того дня, коли ледь не втопилася. На неї наринули спогади. Мадмуазель Айві розповіла матері, що коли в паніці намагалася вибратися з-під води, в дитинстві прийняла собачі лапи за стовбури дерев на березі. Пізніше на берег і прийшла до неї на допомогу, і мадмузель Айві побачила справжні дерев'яні стовбори. Вона зрозуміла, що це був скидл. Той день повернувся до неї у всій своїй повноті на пляжі через багато років. Мадмузель Айві поділилася своїми спогадами з матір'ю, і слухаючи доньку Лінор, Левінгфон зрозуміла те, що, про що не здогадувалась сама Айві. І що зрозуміла місіс Левінгтон? Хіба не очевидно? Лапи скітла могли знаходитися на березі так, щоб їх бачила мадмузель Айві тільки в тому випадку. Якщо перш ніж допомогти племінниці, Аннабель Тридею витягла з води спершу собаку. Як тільки промов ці слова, я відразу зрозумів, що він мав на увазі. «Якщо Скітл не зумів зупинити Айві, і вона впала у воду, він не здався б і не залишився чекати на березі», – сказав я. «Жоден вірний пес так не вчинить. Він би стрибнув у воду. Він би намагався врятувати будь-якого члена сім'ї». «Так, друже мій». Після того, як господиня мадемуазель Анабель теж стрибнула у воду, Скітл став би рятувати їх життя ще більшим завзяттям. Він би не вийшов з води добровільно. Таким чином йому також загрожувала загибель, адже течія річки була дуже сильною. І якщо лапи скітла були тонкими і мокрими, це означає, що він уже побував у воді, сказав Ролан Макроден. Ви маєте рацію, Пуаро. Жоден собака не стане рятувати себе. Ви. Анабель Тредої надійно прив'язала його, щоб він не стрибнув у воду і знову не наразився на небезпеку, лише після цього повернулася, щоб врятувати племінницю. Ви не оцінили значення ваших спогадів, мамуазель, коли розповідала про них матері? Вона ж одразу все зрозуміла. Лінор Левінгтон уявила мокрий лапи скітла на березі річки, коли він боровся з прив'язю. Вона знала, що це означало, але тут виникла дилема. Ймовірно, Анабель Тредої цінувала життя свого пса більше, ніж життя племінниці, тому вирішила насамперед зайнятися скітлом, наразивши життя айвін на страшний ризик. Анабель Тредої голосно плакала, навіть не намагаючись заперечувати слова поару. Так, матмуазель. Коли ми вперше зустрілися, ви сказали, що ніхто особливо не переживає, коли вмирають старі люди. Тоді як смерть дитини – трагедія. У вас говорило почуття провини. Вам завдавало біль те, що ви ризикнули життя маленької племінниці. Ви розуміли, що суспільство засудить вас. Який дивний спіх. Коли я розмовляю з невісткою Вінсента Лоба – Багаторічного ворога, вашого дідуся, з яким він зібрався нарешті примиритися, вона сказала мені, що найжахливіше в житті зробити правильний вчинок надто пізно. Саме так ви і вчинили, мадемуазель. Ви врятували життя вашої племінниці, але надто пізно. З того дня я нестерпно страждала, прошепотіла Анабель. Під час нашої першої розмови ви сказали, що рятували життя, і я не міг збагнути. Ви врятували одне чи два життя, тільки значно пізніше я подумав, що існувала інша можливість. Ви справді врятували ще когось. При першій зустрічі міса Набель сказала ще одну річ, яка здалася мені незвичайною ви не можете знати. Почала вона і одразу замовкла. Розумієте, вона вважала, що справедливо отримала листа, в якому її звинуватило вбивстві. Хоча вона нікого не вбивала. Та Айві не померла того дня біля річки. Мість Ряді хотіла сказати, що Яркюль Буаро не міг знати, що вона винна. Це було неможливо. Вона ніколи не припиняла вважати себе виною, леді та джентльмени, і що сили намагалася спокутувати провину. Мсія Докерил, ви мені сказали, що міса Набель відхилила вашу пропозицію руки та серця. Вона сказала, що не може як слід дбати про хлопчиків Тервіла. Тепер її слова стають зрозумілими. Вона вважала, що їй не можна довірити благополуччя дітей. Одночасно вона обожняла племінницю і племінника, видаючи їм усю любов, на яку лише здатна, щоб загладити помилку, здійснену багато років тому. «А чи міс Левінгтон будь-якої миті могла згадати, що сталося того дня на березі?» – сказав Роланд Макроден. «Так, мабуть», – погодився Поро. «Це викликало у неї жах». Нарешті під час того обіду, коли Айві сказала про стовбури дерев, анабель Тредуї поглянула в обличчя сестри і зрозуміла, що лінор знає правду. Всі пандії так само швидко зрозумів се на спогадів, що спливли в пам'яті Айві, і анабель Тредуї це побачила. Ви, мадмозель", — повернувся породу по Айві, єдина з усіх, хто сидів за столом того вечора. Вирішили, що лише ноги, картопля і думка матері про ваші форми стали причиною катастрофи Інші ж троє думали зовсім про інше Так, тоді я нічого не розуміла, зізналася Айві Тітко Анабель, тобі слід було розповісти правду Я стала дорослою, і я тебе пробачила б І я пробачаю тобі зараз, будь ласка, не відчувай більше відчуття провини я не зможу винести твоїх мук, це марна трата часу. Я знаю, ти шкодуєш і впевнена, що ти любиш мене. Проте, боюсь, провину вашу й тітки не можна так легко вигнати, сказав Боро. Анабель Тредо і без неї перестане себе розуміти. Ти можеш мені пробачити, Айві, але Лінор не пробачить ніколи, сказала Анабель. І, дідусь, він теж не зміг мені пробачити. Він збирався викреслити моє ім'я із заповіту. І це стало для вас останньою краплею, чи не так, мадмозель? Ось чому ви рушили до Скотланд-ярду, хотіли дізнатися вбивством Сєпанді, хоча знали, що не винні? І я подумала, Якщо дідусь вирішив так вчинити зі мною, якщо моя доброта й відданість не мають значення, нехай мене повісять за вбивство. Можливо, я іншого й не заслуговую. Айві, Люба, я хочу, щоб ти знала. Того дня біля річки я була не в собі. Розуміла, що зробила вибір лише після того, як прив'язала скітла до стовпа, здалося, й діло у вісні, у кошмарі. Ти була у воді, звичайно, я тебе врятувала, але. Не могла пригадати, як не намагалася врятувати тебе першою. Скільки років тоді було скітлу? запитала Лінор Лемвінгтон. Йому було п'ять, правда? Він міг прожити ще сім чи вісім років, але насправді помер за п'ять. Ти ризикнула життя моєї доньки, твоєї племінниці, щоб врятувати собаку, який помер через п'ять років після цього. «Мені дуже шкода», – сказала Набель. «Але ти не повинна вдавати, що не розумієш любові, Лінор. Зрештою, ми всі чули про того містера Макродена, з яким ти провела три дні. Але ти пристрасно, його любила, хіба не так? Я розумів, на відміну від інших, бо ніхто не знає тебе так, як я, що ти все ще його любиш. А я любила Скітла, хоча його життя було таким коротким». Кохання і любов, справжній винуватці, містер Пуаро, чому моя сестра намагалася помилково звинуватити мене убивстві, тому що твердо вирішила помститися за шкоду, яку я завдала їй доньці багато років тому, і все через те, як вона любить Айві. Можливо, так і є, сказав Макроден старший, але чи не можемо ми перенести поговорні емоції на інший час? А зараз вернемося до фактів. У своїй записці до вас Кінзбері писав, що чув, як міс Левінгтон сказала своєму співрозмовнику, тепер ми знаємо, що це була її мати, що незнання закону не скасовує відповідальності. Який сенс у її словах? У який момент і через що могла місіс Левінгтон посилатися на незнання законів? О, друже мій, посміхнувся порома кродину. Те, про що Кінсбері писав у записці, мало такий зміст. Він чув, як мадмозель Айві говорила в такому особливому роді про те, що незнання закону не є захистом. А це означає, що те саме може сказати в іншому роді, якщо цей особливий хіба не так, іншими словами. Ви пам'ятаєте, Кінзбері також писав Джон Моден замість Джон Макроден? Він не належав до людей, яким важлива точність мови та формулювань. Цілком вірно, сказав Роланд Макроден, але якби Міс Левінгтон не формулювала свою думку, вона ж розуміла, що її мати знає, як і будь-яка людина в нашій країні, що фальшиве звинувачення у вбивстві є незаконним. Але хіба не в цьому був аргумент, який міс Левінгтон привела своїй матері, який підслухав Кінсбері. Незнання закону не буде взято до уваги жодним судом, запитала Чиндокерил. Я розумію, чому ви так вважаєте, мадам Докерил, також бачу здоровий глузд у міркуваннях всіма кродина. Однак ваші аргументи недоречні, тому що Лінор та Айві Левінгтон не обговорювали захист за допомогою аргументу про незнання закону, не сперечалися про те, чи спрацює така стратегія в даному випадку. Вони говорили зовсім про інше. Дозвольте мені пояснити, що саме чув Кінцбері. Все напрочуд просто. Мадемуазель Айві поперечала матір, що дуже скоро її буде викрито, бо вона єдина людина, пов'язана з усіма чотирма адресатами листів. Думаю, вона сказала щось таке... Дуже скоро буде виявлено, що ти, Джон Макроден, знали один одного, а Фредді, син Сільвіру, навчається в одній школі з Тімоті, тому марно стверджувати, що ти їх не знаєш. Це ні до чого не проведе, б ніхто не повірить. Або, як Кінзбері написав у своїй незвичайно корисній записці, говорила так особливо. Айві говорила не про закон, йшлося про сім'ю рулів. Повторив я пошепки. Тепер зрозуміло, сказав Роланд Макроден. Дякую, що ви нам пояснили. Завжди до ваших послуг, монамі, тепер залишилося пролити світло ще на одне запитання. Мадам Левінгтон, я маю дещо вам сказати. Гадаю, це буде цікаво. Ви терпляче сиділи та слухали, як я пояснюю речі, які вам чудово відомі. Але у мене є для вас. Сюрприз. Глава 37. Заповіт. Давайте послухаємо Пуаро. Втрутився Джон Макроден. Яким буде останнє одкровення? Без Панді не збирався викреслювати мадмозель Анабель із заповіту. Він не мав такого наміру. Лише хотів позбавити спадщини Лінор Левінгтон Це не може бути Правдою, заперечила Набель Він любив Лінор Я провів Невеликий експеримент Сказав Поро. Але цього разу не з машинками, що пишуть Натомість Я звернувся до людей В офісі Роланда Макродена Працює жінка, до якої він Без особливих причин Відчуває огиду Її звуть Емеральд Мейсон Щоб перевірити мою теорію стосовно Мсія Панді до Аннабель Тредуай і того, як рішення помиритися зі старим ворогом Вінсентом Лобом могло вплинути. Я зіграв злий жарт із Мсієм Акроденом. Повідомив йому, що Емеральд Мейсон потрапила в автомобільну катастрофу і доведеться втратити обидві ноги. Це було неправдою. Я досить швидко зізнався. Але перш ніж я встиг щось сказати, мсья Макроден вибачився перед кетчбелом за свою нецілком адекватну поведінку під час їхньої поїздки сюди з Лондону. Весь цей час Роланд Макроден тримався вкрай недружелюбно, але щойно почув, що бідна мадмуазель Меральд втратить ноги, він перетворився на лагідну, скруботну людину. «Яка ж причина таких змін?» Річ у тім, що Роланд Макротен відчув сильний напад жалю. Він зрозумів, що був невиправданно жорстокий по відношенню до жінки, яка потрапила в біду. Відчув себе винним у нещасному випадку, що мав такі наслідки, і одразу подумав про людей, з яким обійшовся не найкращим чином. У такому випадку я одразу зрозумів причину несподіваних змін у настрої Мсєпанді, помічених адвокатом Пітером Ваутом. Барнабас з нарешті усвідомив, який біль виносила його бойська внучка, яку він усі ці руки так жорстоко судив, як сильно настраждала. Він виявив, що не відчуває від тепер ненависті до вінця лоба, він зміг пробачити слабкість Анабельтредої і помилку лоба. Однак він зрозумів, що не може винести надто суворого засудження в очах і голосі старшої онучки Лінор Левінгтон. Це нагадало йому свій жорстокий погляд на світ, якого він тримався все життя. І прийняв рішення, що Лінор Левінгтон нічого не утримає після його смерті. Він і компенсує Набель Тредо довгі роки зневаги, через які вона, напевно, страждала. «Про що ви кажете, це нісенітниця?» – сказала Лінор Левінгтон. «Я зараз вам все поясню, мадам. Саме вас він виключив із заповіту, якби не помер». «Але цього не може бути?» – сказала на Тредуей, виглядаючи зовсім розгубленою. «Сьогодні вранці в Лондоні я поставив запитання мсі Вауту. Чи справді мсі Панді хотів позбавити спадщини на Тредуей?» І отримав відповідь, на яку чекав. Ні, він не уточнив, яку саме внучку мав на увазі. Більше того, Міс'єва повідомив мені, що Міс'є Панді висловився незвично, говорячи про новий заповіт. Його адвокат, як і Ленор Левінгтон, дізнавшись про намір змінити заповіт, зробили висновок, що він хоче викарслити з нього міст Редуей, Тому що містер Панді завжди краще ставився до старшої онуки. Звичайно, Лінор Левінгтон не мала жодних сумнівів у тому, що стане вдвічі багатшою після оголошення нового заповіту, як могло бути інакше. Хіба Місі Панді не дізнався, що міст Реддуй залишила його правнучку тонути в річці, щоб врятувати собаку? Так і було. Саме її, Лінори Левінгтон, він таємно покликав до себе, повідомивши бажання. Про зміну заповіту. І я думаю, він сказав щось на кшталт всі отримають по заслугах, коли я помру, а той, хто не заслужив нічого, залишиться ні з чим. Ви помиляєтесь можливо, дідусь збирався вибачити Набель і Вінсента Лоба, але не мав ніяких причин позбавляти мене спадщини, сказала Лінор Лемвінгтон. А я вважаю, що були. За обітнім столом, у вечір вашої сварки, він звернув увагу на жорсткий блиск, що з'явився у ваших очах. Ви зрозуміли, що сталося того дня, коли Айвіла не потонула, здогадались, як поводилася ваша сестра. Ваш дід це також помітив. Він побачив у вашому погляді чисту ненависть, і це вразило його, нагадавши про власну невблаганність. Одного разу виявлену по відношенню до Доброго друга Вінсента Лоба. Можливо, мсі Пандіо свідомив, що найтяжчим ріхом є нездатність пробачати. «Ви безсоромно брешете, Пуаро!» – сказав Джон Макроден. «Звідки ви можете це знати?» «Я зробив логічні висновки на підставі відомих мені фактів, мсі». знову звернувся до Лінор Левінгтон. Після того обіду ваш дідусь вирішив влаштувати вам випробування. Свого роду перевірку. Адже всі знали, що мадмуазеля Набель багато років мучила почуття провини. Не кажучи про те, як сильно вона любила Айві і жалкувала про те, що сталося. Чи ви попросите його, щоб він пробачив мадмуазель Айві і не змінював заповіту? Ось навіщо він розповів вам про свій намір. І якби ви сказали... Будь ласка, не карай, Анабель, вона й так досить страждала. Його задовольнило б це, і все залишилося б, як раніше. Але ви не зуміли приховати радості від того, що ваша сестра стане жебрачкою. Містер Панді побачив, що ви не маєте співчуття. Містер Пуаро, якщо я правильно вас зрозумів, ви хочете сказати, що... Мама мала серйозний мотив убити діда, оскільки, по-перше, він помер внаслідок нещасного випадку, а по-друге, мама не знала, що має привіт убити, сказав Тімоті Лемгтон. Вона вважала, що за новим заповітом все втрачає тітка Набеля, не вона. Так, бар на Базапандії ніхто не вбивав, але його смерть наслідок нещасного випадку призвела до загибелі бідного Кінзбері та спроби розправитися. Змодмозель Анабель. Я не думаю, що Лінор Лемінгтон убила б свою сестру, якби Панді не помер. І він би змінив заповіт, інор Лемінгтон була б впевнена, що він складений на її користь. Можливо, для мадам Лемінгтон цього вистачило б. Принаймні до тих пір, поки мсьє Панді був живий, не відкрилася б правда про новий заповіт. Проте Мсія Пандій помер до того, як зробив обіцяні зміни. Цього мадам Левінгтон уже внести не змогла. Мадемуазеля Набель не отримає заслуженого покарання злиднів. Саме тоді Лінор Левінгтон вирішила, що може зробити так, щоб її сестру повісили за вбивство, якого вона не робила. «Втім, я лише висловив припущення. Довести цього я не можу». Що все, що ви нам розповіли, де докази? Де докази того, що містер панді позбавив безпачччяні лінор? Ваш безглуздий експеримент нічого не доводить, холодно, зауважив Джон Макроден. Ви так думаєте, всі? Я не згоден. А де що всі тут, хто не закоханий у Ленор Лемінгтон, бачать логіку моїх висновків? Дозвольте сказати дещо, можливо. «Це вас переконує. Кінзбері повідомив мені, що того вечора, коли за обідом сталася сварка, він бачив, як мсія Панді плакав за столом після того, як жінки пішли. Чи можливо, що Барнабас Панді сердився на мадмузель Тредуей? Ну, плакати можна від гніву, але тоді це потік сліз, хіба не так? Він не гнівався на Анабель. Він її співчував». Борнаба без панді поринув у смуток та жаль, не знаючи про жахливе почуття провини, що наповнювало її життя. Він не виявляв терпінньо спілкування з неї. Зовсім неважко зрозуміти, що подібні думки змусили його пригадати про людину, з якою він обійшовся жорстоко – Вінсента Лоба. Коли я трохи подумав, аналогія стала цілком очевидною. Вінсент Лоб зробив жахливий вчинок, який і мадмуазеля Набель сини страждали, не могли отримувати задоволення від життя. Саме тоді, сидячи за обіднім столом, Барнабас Панді прийняв мудре рішення пробачити обох. Легко говорити про прощення, Пуаро, коли це вас не стосується, адже у вас немає дітей, чи не так, як і в мене. Ви впевнені, що могли б пробачити людині, яка залишила вашу чотирирічну дитину тонути І стала рятувати собаку І Я б не зміг, сказав Джон Макроден А я знаю, мсія, що нікого б не став підставляти Використовуючи мокру сукню Продовжив пору, повертаючись до Лінор Левінгтон Ви зробили фатальний прорахунок, мадам Сукня забезпечила мене найважливішим доказом я одразу зрозумів, що або ваша сестра забрала життя мсія панді, або комусь знадобилося, щоб я так вважав. Саме тут я дав собі слово зловити лиходія того, хто вже скоєв вбивство і має намір добитися смерті на Бальтредуй. Можливо, без мокрої сукні я не став би так старанно вести розслідування далі, і світ таки не дізнався б того, що зробили мадам. «Моя сестра не може бути винною вбивсти містер Погаро. Вона була разом зі мною, коли Кінзбері вбили. Хіба не так, Лінор? Ти була зі мною весь цей час. Таким чином вона не робила того, в чому ви її звинувачуєте». «Я бачу, ви хочете наслідувати приклад вашого дідуся. Ви маєте намір вибачити сестри спробу замого на ваше життя. Але вам не обдурити Ріквіля Погаро». Якби ви, мадам Левінгтон, були разом між другою годиною та моментом появи у вітальні, то повідомили б про це набагато раніше. Ні, це не так. Лінор, скажи йому, ми були разом, хіба не пам'ятаєш? Я мама, яка любить своїх дітей. Усі все, сказала Лінор Левінгтон. Лінор, ти маєш бути сильною, я люблю тебе, люба, сказав Джон Макроден, що сидів поруч з нею. Він нічого не зможе довести, я не маю сумніву, що йому це відомо. У куточку ока Ленор з'явилася сльоза, яка повільно покотилася по щуці. «Я люблю тебе, Джоне», – і ніколи не переставала кохати, – сказала вона. «Отже, мадам, ви були здатні на прощення. Добре. Щоб не трапилося раніше і щоб не чекало вас у майбутньому, це завжди добре». Глава 38 Роланд Без Мотузки. Відвідувач, на якого ви чекали, прибув сер, сказав Джордж у другій половині вівторку. Минуло майже два тижні з того дня, як ми з Поро, покинувши комбіним хол, повернулися до Лондону. Мсія Роланд Макроден? Так, сер, чи може його запросити? Так, будь ласка, Джордже. Роланд Макроден увійшов із зухвалим виглядом, але трохи знітився, побачивши пооро і чуючи його тепле вітання. Вам не слід бентежитися, сказав Поро. Я знаю, що ви прийшли мені повідомити, і я на вас чекав, і те, що сталося, цілком природно. Ви чули? Я нічого не чув, мені ніхто нічого не казав, але я знаю. Ви прийшли, щоб повідомити мене, що сприятимете захисту Лінор Левінгтон. Хіба ні? Вона має нам заявити, що не винна Ні у вбивстві, ні у спробі вбивства. Ви, мабуть, розмовляли з Джоном? Ні, Муна я ні з ким не розмовляв. Ви досить довго розмовляли з Джоном після того, як ми зустрічалися в конбінному холі. Так, але я не розумію, як ви могли. Скажіть мені. Чи можливо, що Джон займеться вивченням законів, як ви й сподівалися? І як так він висловив бажання, але тільки вчора. Чому ви не можете бути зі мною відвертим, Пуаро? Я просто не можу повірити, що хтось може вгадувати такі деталі, навіть ви. Припущення тут зовсім ні до чого, це лише розуміння людської природи. Мсія Джон хоче сам захищати кохану жінку, проте він вдячний за вашу допомогу йому та їй, і показує свою вдячність, вирішивши, що, зрештою, не так уже погано займатися йореспонденцією, особливо коли його батько змінив думку про те, що має відбуватися з тими, хто вбивав. Ви знаєте, якщо Лінор Лемінгтон повісить за вбивство, серце вашого сина буде розбите. Його сподівання на майбутнє щастя зникнуть. А ви ж готові на все, щоб запобігти цьому, хіба не так? Гадаю, тепер ви не вважаєте, що вбивцю слід повішати за вчинене ним? Тепер вас слід називати Роланд без мотузки? Поро, я прийшов до вас не для того, щоб це обговорювати. Чи ви все ще прихильник смертних вироків? Тоді я став би лицеміром. Хіба не існує іншого варіанту? Чому я не можу повірити, що Лінор Левінгтон не винна? Ні, ви в це не вірите. Я прийшов, щоб особисто повідомити, що маю намір допомагати захищати Лінор. І ще я хочу вам подякувати. Коли я дізнався, що Джон отримав той жахливий лист, ви маєте на увазі лист від Лінор Левінгтон? Я не маюся сказати вам спасибі, Пуаро. Я вдячний вам за виправдання сина. Ваш син не вбивця. Як вам, мабуть, відомо, містреду й не полягає на своїй версії подій, сказав Макроден. Іншими словами, вона стверджує, ніби перебувала разом із сестрою, коли помирав Кінзбері. Так, це я також припускав. Мадам Левінгтон дуже пощастило, що їй допомагає Анабель. Але тим, кого вона може вбити в майбутньому, пощастить набагато менше, якщо ви переможете. Я впевнений, що вам відомо, друже мій. Убивці легко забирають людське життя знову і знову. Ось чому я молюся, щоб вам не вдалася ваша перемога. Суд, сподіваюся, повірить мені не через мою репутацію, а через те, що я говорю тому правду. Проте лінор свідчать лише непрямі докази. У вас немає нічого конкретного пуару. Монамі, давайте не будемо сперечатися про сильні та слабкі сторони майбутнього процесу. Ми не в залі суду. Скоро він почнеться, ми дізнаємось, кому повірять присяжні. У Кінзбері не було живих родичів. Анабельтреду й не вирішила на шибеницю за злочини, кого не робила. Отже, не буде жодної шкоди. І якщо Лінор Лемінгтон вийде на волю? Коли правосуддя свідомо спотворюють та заперечують, шкода вже заподіяна. Ви, ваш син, Лінор і Анабель Тредо, її брехня. Якщо пощастить, можливо, вам не доведеться платити за ваші дії в цьому житті. Ну а що буде з іншого боку, вирішувати не мені. Прощайте, Пуаро. «Дякую вам за все, що зробили для Джона!» Роланд Макроден розвернувся та вийшов. Глава 39. Нова друкарська машинка Я друкую останні деталі свого звіту про таємницю трьох четвертин. Через шість місяців після подій, описаних у попередньому розділі, на новій друкарській машинці. Дивно, але в мене з'явилася сильна огида до цих зіпсованих літер «Е». Ну, а друкарська машинка – це подарунок Пуаро. Через кілька місяців після завершення суду над Лінор Лемінгтон, Пуаро, який не отримував більше моїх письмових звітів, з'явився в Скотланд-Ярд і приніс елегантно прив'язану коробку. «Ви завершили друкувати?» – запитав він. Будь-яка історія повинна мати кінець по намі, і навіть якщо нам не подобається розв'язка, потрібно до неї дійти. Подарунок я сподіваюся, надихне вас. А чому це має значення? Високо ймовір, що ніхто не читатиме мою писанину. І я, Еркуль Пуаро, прочитаю. Як тільки він покинув мій кабінет, я відкрив коробку і з подивом витерщився на нову блискучу машинку. Мене зворушило, що він був такий добрий, купивши її для мене. Звичайно, після такого жесту мені слід неодмінно закінчити мої нотатки. І ось я їх закінчую. Мій обов'язок полягає в тому, щоб повідомити. Процес Ліноя Левінгтон пройшов зовсім не так, як я розраховував. Вона була засуджена за вбивство Кінзбері та спробу вбивства на Бельтредуї. Але завдяки мистецтву Роланда Макродена уникла шибениці. Мені також вдома, хоча й не хотів би знати цього, що відданий Джон Макроден регулярно відвідує місць Леймітон у в'язниці, тоді як нещасний вірний Кінзбері мертвий. Ви вірите, що правосуддя відбулося? Запитав я у Пуароклі, ми що місіс Леймітон не доведеться заплатити життям за скоєне нею. Присяжні визнали її винною Монамі, сказав він. Вона проведе решту днів у в'язниці. Це неправильно Поро, це не правосуддя. Якби не зусилля Роланда Макродена все вийшло б по-іншому. Він мені посміхнувся Не мучте себе, Монамі, я займаюся лише тим, щоб оприлюднити факти і домогтися вердикту. Мене не хвилює покарання, яке він отримає. Подібні тривоги я залишаю вищій владі. Можливо, ви не знаєте?» Після довгої паузи заговорив пору, Але дехто заявив, що поводитиметься так, наче Лінор Лемінгтон мертва, і дав клятву ніколи не писати їй, спалючи всі листи, які вона надсилатиме. «І хто ж це?» «Її син Тімоті». І це, гадаю, стане для неї додатковою карою. Що може бути гіршим, коли від тебе відмовляється власна дитина? Я не знаю, чи мав на увазі Пуаро, промовляючи ці слова, що в не слід надто суворо судити Роланда Макродена. І вирішив, що, якщо справа саме так, з мого боку нерозумно продовжувати дискусію. Тому промовчав. І тепер коли мій звіт добігає кінця, Розумієш, що боромов рацію записати історію, хай не з таким кінцем, якого мені хотілося б. Це набагато краще, ніж залишити її без завершення. Такий кінець таємниці трьох четвертин. Едвард Кечбул Цими словами завершується ще одна історія про видатного детектива Еркюля Пуаро. Дякую вам за прослуховування. Почуємось у наступних відео.